Nyolcadik fejezet. Egbert gyanút fog. Kórus próba késéssel. Próbál a macskazenekar. Egbertnek gyanús lesz egy és más. Összeveszés. Már elmúlt fél öt, és a macskazenekar tagjai közül egyesek még mindig hiányoztak. A fekete kandur karnagy türelmetlenül sétált fel és alá. Hol az óráját nézte, hol újra és újra megszámolta, hányan vannak jelen. Hárman még mindig nem érkeztek meg, mormokta bosszúsan. Ha most itthon ilyen fegyelmezetlenek vagytok, mit várhatok tőletek a külföldi előadókörút során? – Legyél nyugodt, ott mindenki pontos lesz! – védte a távol levőket az egyik kórustag, a rosdabarna macska. Miután eddig ő látta el a kórus szervezési feladatait, és bosszantotta, hogy a karnagy mást kért fel erre, úgy látta, eljött az ideje, hogy fizessen egy kicsit, és megjegyzésével borsot törjön a fekete kandúr orra alá. Ott lesz a nagy szervező, akit felkértél, folytatta. Az majd biztosítja, hogy mindenki időben ott legyen a próbán. Hiába gúnyolódsz, mondta ingerülten a fekete. Tudom, az bosszant, hogy nem rád bíztuk a feladatot, de hidd el, az ő kapcsolatai nélkül Nehéz lenne megszervezni az utazást. A rosdabarna éppen válaszolni akart, amikor kinyílt az ajtó, és kedélyesen nevetgélve besétált a fekete foltos cica a csíkos kandúr kíséretében. A fekete karnagy megfeledkezve az előbbi vitáról dühét most rájuk zúdította. Azt hiszitek nektek, minden szabad. Csak úgy megvárakoztathattok ennyi embert, illetve macskát? Üvöltötte szikrázó szemmel. Bó, Bo bocsánat, dadogta a csíkos kandúr. Sohasem szoktunk pontosan kezdeni. Hát beültünk egy pohár cukrozott tejre, és nem vettük észre, hogy elszaladt az idő. Ígérem, többé nem fog előfordulni, Fogadkozott. Nem bizony, mondta marógunnyal a karnagy, mert ki vagytok a kórusból zárva. Ezt nem teheted velünk, tiltakozott felháborodottan a csíkos. Dehogy nem, mondta a karnagy, és éppen... Részletesen ki akarta fejteni jogait és lehetőségeit, amikor az ajtó ismét kinyílott, és az angóra cica óvakodott be. – Elnézést, csak nem késtem el – kérdezte, és olyan ártatlan tekintettel merett a karnagyra, mint egy ma született bárány. A fekete kandúr megbűvölten merett a cicára. Nagyon tetszett neki, és már csak nem azt mondta, semmi baj igazán nem számít. Amikor rájött, hogy fél perccel előbb, még ugyanezért a késésért, ki akarta zárni a kórusból a másik kettőt. De igen! mondta, igyekezve, hogy a hangja ne tűnjön túl barátságosnak és megértőnek. Kérem, a jövőben jobban ügyeljen a pontosságra. Tette hozzá, csak nem bocsánat kérően. És minket pedig ki akarsz ezért zárni? csattant fel a csíkos felháborodva. Hol van itt az igazság? Rá más szabályok vonatkoznak? Sohasem hallgattok végig, mondta a karnagy. Azt kezdtem mondani, hogy ki lesztek zárva a kórusból, ha továbbra is folyton elkéstek, és ez mindenkire vonatkozik, nézett körül szigorúan, majd tekintete megpihent az angóra cicán. Szíveskedjék elfoglalni a helyét, Tette hozzá megenyhülten, majd gyorsan folytatta. Na, akkor kezdjük! Elpróbálták az összes számot, amit énekelni szoktak. Közöttük természetesen a felmásznék hozzád az eresz csatornán, és a holdfényes séták a vizes háztetőkön kezdetű népszerű szongokat. Az előadás jól ment. Mindenki nagy lelkesedéssel énekelt. Látszott, hogy már minden a kis van. Most pedig új számokat fogunk betanulni, mondta a karnagy mindenki meglepetésére. Meg fogjuk tanulni az elástam egy velős csontot kezdetű kutya dalt. A kerek ez a káposzta feltűzöm a szarvamra című kecskenép dalt, és egy egérnótát amelyik így kezdődik. Minden sajtnak száz a lyuka. Miért van erre szükség? kérdezték többen egyszerre. A hermelin figyelmeztetett, ne felejtsük el, hogy körutunkon nem csak a macskákat képviseljük, hanem az egész régió kultúráját kell bemutatnunk, válaszolta a karnagy. Szóval innen fúj a szél! kiáltott közbe Egbert! Ez ostobaság! Hogy gondolod, hogy egy macska kórus szépen fog ugatni vagy cincogni? Amit egy kutya vagy egy egér meg tud tanulni, azt egy macska még jobban tudja felelte dőfösen a fekete kandúr. Megmondta azt a hermelin is. Ez az érvelés a legtöbb kórustag egyetértésével találkozott. Többen helyeslően nyávogtak, és az ellenkezők is elhallgattak. Egbert azonban nem hagyta annyiban. Ki ajánlotta neked, hogy a Hermelint választ menedzsernek? kérdezte. A bízál bennünk, reklám- és szervező ügynökséghez fordultam. Ők ajánlották. Válaszolt a kandúr dacosan, de kissé bizonytalanul. Mindjárt gyanús volt nekem, mondta Egbert. Azt az ügynökséget egy szélhámos róka vezette, akit a minap le is tartóztattak, csak sikerült megszöknie. Attól még a hermelinnek lehet igaza. Kétűnő szakember, és biztos, hogy jó szervező. Eddig is csupa jó tanácsot adott. Védte az igazát a karnagy. Különben is, támadt Egbertre. Te mit avatkozol egér létedre a macskák dolgába? Ha nem tetszik, fel is út, le is út. Rendben van, elmegyek mondta dacosan Egbert, bár nagyon bántotta a dolog. Azzal fogta magát, és távozott. Ha Egbert megy, én sem maradok, jelentette ki Csucsu. Te is mehetsz, vagyunk elegen, mondta a karnagy haragosan. Majd meglátod, milyen jól fogunk boldogulni a holnapi nyilvános főpróbán. Majd meglátjuk, mondta Csucsu, és ő is kifelé indult. Az ajtóból azonban visszafordult. Csak meg ne bánd. kiáltott vissza, és ő is távozott. Már is megbántam, dörmögte magában a karnagy, de hangosan csak ennyit mondott. Na, mit bámultok? Sok dolgunk van, folytassuk a próbát.